En armé är till syvende och sist ingenting annat än en mycket välorganiserad folkmassa och under trycket från svåra påfrestningar lyder den under samma lagar som vilken annan folkmassa som helst. En flyende folkmassa är skapad av ett hot och alla dras med, trycker på varandra i en och samma riktning. Man finner en trygghet i massan. Ingen tror att just han blir offret i den besinningslösa jakten mot rädningen. En jakt som lätt övergår i ren panik, där alla kämpar mot alla för att komma fram. Att få de flyende att stanna upp och återmöta just den fara som gav deras fötter vingar var nog mycket svårt. När jag begynner gå så är det gjort. Där aktas ingen order. Där aktas inte och hörer ingen stå. Där vårdar ingen annan. Mod, makt. Förstånd och råd är all sin kos. Bäst är den, bäst kan löpa. G. Stjärnhjälm Levenhaupts skrik, svordomar och slag var förgäves. Flykten gick vidare. Det var som om de skräckslagna soldaterna varken såg eller hörde. Först nu började det så hett efterlängtade kavalleriet träda i aktion. Det saknades dock samordning i deras insatser. Det förvirrade gyttret av skvadroner i hagarna in vid skogen och kring lilla moraset hade ännu inte ordnats upp av de ansvariga, Hamilton, kröts och rensköld. Kröts som kommenderade hela den högra kavalleriflygeln, hade ridit iväg med en mindre del av sin samlade styrka för att hjälpa infanteriet och lämnat resten efter sig. Förvirringen fortsatte att härska. Ingen samlade skvadronerna för någon enhetlig aktion. En del av förklaringen till detta var bristen på tid. Det hade bara gått en mycket kort stund sedan den tunna blå linjen inlett sin dödsmarsch över det dammiga fältet. Kanske bara 10 till 15 minuter. Att ordna en sammantryckt eller splittrad skvadron kunde vara ett komplicerat arbete. I synnerhet då det inte fanns plats för dem alla att utveckla sina konstfulla plogformade formeringar. De högre befälhavarna var dessutom beroende av adjutanter, men kanske framförallt av den egna personliga närvaron för att överföra order och se till att de utfördes. I synnerhet rensköld hade flängt omkring för att personligen ge olika direktiv. Det var en metod som innebar att man var säker på att ens order verkligen kom fram, men den tog mycket tid. Och om det var något man saknade nu så var det just tid. Fältherrarna hade på den här tiden för det mesta en mycket dålig kontroll över sina trupper. I synnerhet när drabbningarna började hetta till var det nästan oundvikligt att de förlorade greppet över förbanden och över slaget. Slagfälten fylldes av damm, rök och oljud till den grad att sikten blev högst begränsad och de få kommunikationer som fanns genom repetering, ljudsignaler och framförallt hästburna adjutanter som ofta stupade eller kom bort i villervallan innan de hann lämna över sina budskap Bröt samman Några komplicerade mästerplaner fanns det då inte någon möjlighet att exekvera Även de enklaste planer tenderade att spricka i röken och förvirringen Slagen urartade i regel till okontrollerbara larmande kaos Där briljanta fältherregenier inte kunde göra mycket annat än att titta på Ingen av de två herrarnas befälhavare kunde längre styra händelsernas gång. Slaget hade nu fått ett eget liv. Det var inte längre ett spel mellan mänskliga parter utan mer som ett okontrollerbart naturfenomen. En jordbävning där alla sprang yra omkring, en hit en dit och ryckte och drog i blind förvirring. Det var dessa omständigheter som nu drabbade svenskarna. Bristen på samordning och samling av rytteriet blev fatal. När skvadronerna nu galopperade in i elden och krutöcknet blev det inget massivt anlopp av stålklingor och hovar utan en serie isolerade knytnävslag riktade mot olika delar av det gröna odjurets stora kropp. En liten grupp på runt 50 ryttare sprängde förbi den svärande Levenhaut mot de ryska trupper som avancerade i de flyendes fotspår. Med dragna värjor red de rakt på de framvällande fientliga bataljonerna. Inför denna dumdristiga chock stannade en del av den ryska linjen upp, svajade till och väg tillbaka något. Företaget var dock dömt från första stund på grund av ryttarnas otroliga underlägsenhet i antal. Den massiva ryska överlägsenheten låg sig tungt på den lilla truppen som manglades ner. De illa tilltygade resterna av gruppen tvingades att rida bakåt. Ett annat, lika förtvivlat som tappert anfall, slogs ut av två skvadroner ur Nylands kavalleriregemente. I spetsen för den egna skvadronen, Livskvadronen, red regimentschefen själv, överste Anders Torstensson, ansedd som en mycket lovande militär och med en förpliktande familjebakgrund. Hans farfar var den ryktbara fältmarskalken från 30 30-åriga kriget, Lennart Torstensson. Den andra skvadronen leddes av en kapten Naltaker. De två avdelningarna som räknade mellan 120 och 170 karar hög sig rakt in i de ryska massorna och hangemäng uppstod. Ensamma kunde de inte göra annat än fördröja de fientliga bataljonerna i Nani. Utgången var given på förhand. De två skvadronerna var snart uppslukade. Endast ett femtiotal kom åter från den förtvivlade kavalerichocken och nästan samtliga var sårade. Däribland en kapten, en kornett och regementspastorn Kröll, som alltid brukade följa med sitt förband ut i strid. En av dem som följde ryssarnas händer var den 32-årige löjtnanten Johan Gyllenbögel från i Obo. Han blev svårt sårad fick bägge kindbenen genomborrade och togs till fånga. Till de som inte vände åter hörde Anders Torstensson, som stupade 33 år gammal och ogift. Attacken var ett slags offer. Genom att satsa sitt eget och sina ryttares liv hade en kort respit vunnits åt det hotade fotfolket. Den trupp som beordrade att undsätta det sviktande fotfolket ute på vänstra kanten ...red också till attack. De lyckades dock inte bryta in i de fientliga leden. När de red an möttes de av häftig skottlossning... ...både från musköter och artilleri. Ryttarna blev tvingade att vika inför kvastarna av eld. När rytteri red chock mot fotfolk... ...var de angripnas hållning avgörande. Om infanteriet greps av panik inför åsynen... ...av en framrusande väg av hästar och stål på väg mot dem... Kunde kavalleriet för det mesta med lätthet rida ner det upplösta fotfolket med mycket små förluster för egen del. Lyckades dock de angripna hålla nerverna i styr och vänta med sin musköteld till det allra sista ögonblicket var det vanligtvis kavalleriet som fick stryka på foten och chocken avslogs.